Сучасні аеробуси обладнано ідіотськими камерами, які дають пасажирам можливість подивитися, що робиться внизу під час посадки. Я не люблю цієї розваги. Чомусь завжди здається, що літак вріжеться у землю. Але сусіди завжди вмикають тільки їх. Посадка на Мальдівах відрізнялася від звичайних тільки одним. Мені здавалося, що ми вріжемося не у землю, а в океан. Бетонна смуга з'явилася під пузом літака буквально в останню мить, коли я остаточно втратив надію. Сестрички з київського турбюро попереджали про спеціально насипаний острів-аеропорт, але я не думав, що все настільки серйозно. А проте є річ, яка може виправдати усі незручності далеких перельотів. Це момент виходу на трап. Коли починаєш озиратися на всі біч, немов би маєш у розпорядженні тільки цю хвилину. Начебто не буде ще кількох тижнів відпочинку, під час яких місцевий пейзаж стане звичним, іноді навіть обридливим. Подібно дитині, яка пройшла скрізь страх пологів, витергнення з матері і вилізла таки на світ Божий, ти всотуєш його очами, вухами, шкірою, буквально кожною клітиночкою. Я люблю цей момент іще за те, що ти ні про що не думаєш, ошелешений навалою нових вражень. Мати можливість не думати – для мене рідкісна і особлива насолода. А тут, на Мальдівах, я її хильнув повною чарою. Відразу після зустрічі невеличкі смагляві дівчата в уніформі посадили мене до мікроавтобуса і перевезли на інший кінець острова. Там розташувалася бухта гідропланів таксі. Вигляди яскравих машинок, які спокійно колихалися, прив'язані до пірсів, або по-діловому гарчали, розганялися в бозмарагдовій воді та стартували в небо, тягнучи за собою довжелезні хвости і бризок, навіював відчуття нереальності. Та це й не могло бути реальністю, адже душею я ще був у золотому з підпаленами Києві, де хмари не полишали небо та серця людей. Тут же хмари були відсутні, як клас ані на обрії, ані у поглядах, ви не знайшли би навіть натяку на каламуть. Матрос, стоячи на поплавці літака, вантажив до салону наші валізи, а потім подавав кожному руку, допомагаючи засвоїтися у незвичному повітряно-морському агрегаті. Всередині гідротаксі нагадувало сільський автобус, той, що возив мене в дитинстві до бабусі. Хіба що крісла з високими підголовниками були іншими – Зате квартирки на вікнах чи топак ілюмінаторах підозріло скидалися на автобусні, хіба що були меншими за розміром. Пасажири з недовірою озиралися і захоплено вигукували. Слава Богу, серед них ніхто не говорив знайомими мені мовами. Люди, коли не розумієш, про що вони говорять, можуть бути цілком терпимими істотами. Двоє дебелих льотчиків у шортах прослідували до кабіни. Я звернув увагу на те, що один з них був Босяка. «Біляви з квадратними щелепами, астарбайтери з Європи». Босий обернувся до пасажирів і заговорив якоюсь гортанною англійською, голландець чи то німець. Суть його промови полягала в тому, що у кишенях наших крісел знаходяться інструкції з безпеки, і якщо стане жарко, ми зможемо застосувати їх замість віяла. Босий-голландець продемонстрував, як це робиться, помахавши картункою перед обличчям. Усі засміялися. Матрос відв'язав літак від пірсу, і двигуни несамовито загарчали. Ну, точно наш сільський пазик. Ревіння гвинтів просто таки фізично тиснуло на барабанні перетинки. Я ковтнув слину, і звук перейшов на іншу чистішу ноту. Ми поїхали по зеленій поверхні океану. Скажу чесно, я ніколи не літав гідропланами і нагадаю, що не люблю та побоюся повітряних подорожей. Але те, що відбувалося зараз, було настільки незвичним, навіть якимось розбишацьким, що голова не встигала протестувати. Швидкість зростала, вода несамовито шарпала по плавці літака, додаючи до гудіння двигунів басову складову, і щойно я почав напружуватися від надлишку звуків, ми відірвалися від хвиль. І те, що стало видно в ілюмінатор, затьмарило усі інші емоції». Зелене з сивиною тло океану по всій поверхні було поцятковано кружечками, еліпсами та півколами білого піску. Довгі коси утворювали бухти, у яких вода набувала фантастичного, смарагдово-прозорого відтінку. Гідроплан видряпався на наступний поверх неба і стало видно – піщані плями – це коралові рифи, вони тільки хочуть бути островами – Острови ж лежали трохи далі – великі і не дуже, забудовані котеджами, розсяцьковані вітрилами серфінгістів, вкриті зеленню пальм та кущів. Деякі готелі стояли просто у воді, так щоб туристи могли через вікна спостерігати за життям риб. А ми летіли вперед, маючи можливість оцінити фантазію місцевих будівельників та щедрість головного архітектора цих місць, того самого, що його знають під псевдонімом «Бог». Я просто таки прилип до ілюмінатора, намагаючись вібрати в себе усе, що бачив. Океан, який опускався під нами на тисячі метрів глиб, коралові скелі, що випиналися з нього гірськими пасмами і розсипалися по поверхні білим борошном, перемеленими сонцем і вітром власними кістками. Ніхто не знає, скільки островів є на Мальдівах. Вони тут капризують, мовляв, острів – це тільки той, на якому ростуть пальми і живуть люди». А я у школі вчив, що острів – це частина суші, яку з усіх боків оточує море. От і вір після цього в науку. Ми летіли вже близько години, і весь цей час я не відлипав від ілюмінатора, аж поки нарешті літак пішов донизу. Значить, це моя зупинка, бо казали, що вона перша. «Я вже просто таки відчув, як зараз хтось покладе руку на плече. На наступній виходите?» Але ніхто не озивався. Пілоти смикали на себе якісь ручки, клацали перемикачами. От уже ніколи не думав, що в кабіні їх стільки. Літак зайшов на посадку і ляпнувся поплавцями на воду. Барабанні перетинки знову завібрували. В ілюмінаторі промайнув острівець з парою зелених кущів. Матрос, який займав своє місце у хвості чи то у кормі літака, Відкрив люк і взяв до рук мотузку. Раз-два, і літак прив'язаний. Три-чотири, і моя валіза зникла у люці. П'ять, і я виходжу на понтон. Двигуни літака гудять, матрос робить мені міжнародний прощальний жест та відв'язує мотузку від кнехтів. Шість-сім-вісім, і літак вже з гуркотом відчали від понтону, набрав швидкість і злетів у небо, здійнявши хвіст і бризок. Я озирнувся навкруги. Під ногами був залізний понтон не більше, як звичайна кімната. На понтоні я та валіза. А навкруги – океан аж до самого обрію. Я не повірив власним очам. Що це? Де мене висадили? Де мій готель? Я впіймав поглядом острівець, той самий, що промайнув був у ілюмінаторі гідроплану. Він тепер знаходився зовсім близько, може за 50 метрів. На острівці росло двійку кущів. Під кущами стояла чапля, звичайнісінька собі українська чапля, і з докором дивилася на мене. Мовляв, хлопче, а ти звідки взявся? Я так само з докором подивився на чаплю. Ти хотів усамітнення? – озвався в голові скептичний внутрішній голос. Пригощайся. І тут, за обрію, буквально нізвідки звідки вилетіла пірацька фелюга. Вже потім, призвичаєвшись до місцевих умов, я зрозумів, що в океані неймовірна рефракція. Земля закругляється так швидко, що сходиться з небом просто поруч, рукою дотягнеться. Ефекту сприяє яскраве сонце, яке відбивається від води та сліпить очі. Тобі здається, що ти залишився сам серед океану, а насправді островий риф іграють з тобою у піжмурки, підступно ховаючись за обрієм. З фелюги вистрибнуло двоє мальгашів у формених готельних футболках. Поки один притримував борт, другий швидко опорався з моєю валізою та допоміг мені перебратися з понтону. Хелоу, сказав босий капітан. Він керував човном, сидячи верхи на румпелі, і повороти забезпечував, відхиляючи дупу вправо чи вліво. Темні руки були схрещені на грудях. Опинившись у товаристві людей, я послав Чаплі ще один прощальний погляд і заспокоївся. Готель виявився зовсім поруч, може з півкілометра. І острів, на якому він стояв, був значно більшим за понтон. Просто таки велетенським – 700 метрів завдовжки і 90 завширшки. Лінивий хлопець у національному костюмі, що складався з довгого шматка тканини на стегнах, повільно бив у барабан, демонструючи як раді в готелі новому гостю. Дівчина повісила мені на шию квітку орхідеї. Подорож закінчилася. Почався відпочинок.